د اسلام دی سپیشل دین او پدې اساسي قانون کې غیر راغلي ارزوښتونو مخاليف وي دی مادة کې بیا په خپل لسمانونو په فکرونو دی ابغانانو په فکرونو واقعونو باندې پس خند ول شوای د مسخره او بندش شویده اته به شروع کوي چې نظام به پچې ولاړي ديموکراسي په ديموکراسي به ولاړي او ديموکراسي د دي چا نظام د خلکو نشا پر اراده ولاړي د د خلکو پر اراده باندې ولاړي او اسلام لا چار اغله ده الله الله لا, لا الله ده دی بشر ارادي او دی بشر خوخه ته پکې زايشته ده نشته ده نو الټوي ش نظام په ديموکراسي ولاري او تطبيقه او بکه دی بشر حقوق دی بشر په حقوق کې بیا صراحه کفر او ارتداد اجازه شته ده پکې دلته بیا وایي چې د قانون اجازه نشته چې راه د اسلام مخالفي الټوي دی بشر حقوق په تطبيقه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 څو سر باندې حسابونه کوي نورم ډیر مواد دسی دي چې په هغه کې د اسلام فرق نشته دا مثلا بشردو د نړیوال اعلامیه په اوولنۍ ماده کې په وې مادي کې راضي وايي چې هر دغه هر ديني قومي لساني او غیره توپیرنه خپل منځي کې او بل سر باندې کول شي خپل اخوخ پرته له کوم ديني توپیرنه کافر او مسلمان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 اند <مشان> څه د کړنه ده خپل همدغه ماده د دې لپاره بس ده چې د ټول قانوني اساسي باطل کی زګه د قانون <مشان> اساسي په خپل لیسلام سره مخالف ده اند څه ده کړنه ده اسلام سره مخالف ده کړنه ده دي او معلومات فرانک چې موږ تاسو ولیدل وخت چې اسلام سره په خپل مخالف ده او دا د ماده درې او ماده کوم کې چې دا به نشي نافذ درې نو معنا دا چې دغه قانوني اساسي باید نافذ نشي او ورست په نور ماده کې بیا راځي چې د دولت وظیفه داده شد د دا قانوني اساسي بنفذي شريعتنه شريعت بنفذي دین بنفذي دا قانوني اساسي او نور اساسي قوانين بنفذه او نور قوانين بنفذه نو دلته مازه د خلکو په اقلونو باندې او د خلکو په فکرونو باندې یو مسخره شو دی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 ماده اساس هغه ده نه د خلکو د تیرستلو د پارا راولې ده په نور مملکتونو کې هم همدغه ډول ماده شته په نور مملکتونو کې بیاده دا ور سره چې اسلام د قوانینو نه د قوانینو لپاره د مصادرونه اصلي مصدر ده یا د قانون جوړونې اصلي مصدر ده اصلي مصدر ده چې غیر اصلي نور مر سره شته ده نور مصادر هم ده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 تطبیقوی نه د چ پخپله به حاکیم وی بند په اسلام کې پخپله د سه حاکم نه قانون بم ده نهفز وی بلکې د دی د الله د حاکمیت لپاره سایه کوون کیدې د الله رعلیګله او په خلقو باندې تطبیقوی حدود به دعوت به کوي د فساد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 عملیکويی خپل استستا للار د پارلمان ته باستاجی لږي او هغه استستاجی به بیا ته قوانین جوړي او هغه به عملیک په همدغه چلومه ماده کې یو بله خطرنا خبره ذکر ده او هغه ده چې تااسې بګورې دی ته متوج نه شه او عام خلکم د دی متوجي کېي تاسیې ورغ زه د ما در تللولم پهکاره به تسته کېشي نرو نه اکاره نهنش او به نهوي نه وور کي قان اسیت چلومه مادهې د افغان ملت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 او ولنه بیرغی خکار په قانوني دول بني اسایی ای. د شاخه زبې د راتلونکي جمهور خزا چې کندید د یاسي دی جمهوریت دیغه خزه به څه شي د افغانستان اوله میرمن باندې اول چورتا وای هغه به څه شي اسایی وای جمهورستان تابعیت بل لري کنه اسایی به د افغانستان تابعیت لري هندون د افغانستان تابعیت لري سې د افغانستان تابعیت لري یو نیمه يهودي د افغانستان تابعیت لري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 شه هر افغان دی کاندید دی دل حق لري چته ورته وې ته افغان نه وي ته ورڅخه افغاني اساسيت سره مو ماده وګرش ته افغاني مكنه هرڅو چې د افغانستان تابعيت لري هغه افغاني دی دلې ما افغانستان تابع دی دغه تذکيره ورشه په يې ریاست د احصائي وزارت د داخل داخله کې وګرز افغاني نو هر کاثر به بدلت دي هر منصب لپاره دی کاندید دی دل لري او د هر منصب لپاره دی بلچه دی کاندیدوله حق به هم لري خبر پوه شوې <تصفيق> پدا سے حال کے شرب العالمین اے اسلام کے کافراں تے مسلماناں بند حکومت کول دی حکامت چلاو لہق نہ دی ور کرے ولین یجعل اللہ للكافرین علی المؤمنین سبیلا ہرگز اللہ نہ کرے اس طرح بنی کہ اللہ تعالی تول لوے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 دغه ورو کې څه مشکل نشته دا. دا مسلمان تم په کار دي دا ټول په دې دي اساسي قانون او د نورو قانونونو د حکومت تطبیق د دولت لاساسي وظیفت څه ده دولت اساسي وظیفت د دې قانون تطبیق د دې قانون تطبیق کول کې شریعت تطبیق کول د دې په دې قانون کې کوفری مواد شته که شته شته دغه کوفر تطبیق کول د دولت لپاره اساسي وظیفت څه ګرې کې نه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 پت چې یو ځان مکلف بوي دی بشری حقوق په م او دی ول څو کیف قانون کو حکمت مه تاس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 تقریبا نیم مليار مسلمانان به خلشت پختلی پختل نه دي ستاسو د دنیا کې وسیګي کنا تاسو فرمايشه وغوښتن او خواهش لري نه لري خو دولت د ملګرو ملتونو د منشور باندې مکلف دی د پریاایتي مکلف دی بین الدول معاهدو د دولتونو ترمنشه مواهده شوې دي کغه امنيتي مواهدي دي کغه اقتصادي او تجاري مواهدي دي کغه سیاسي مواهدي دي کغه تعليمي مواهدي دي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 دی بینومیلالی ترونونو چې د اسلام سر مخالف دی که موافق دی دی غیه برعایت کهی چه افغانستان لاغو سر تراؤ لاری دی بشری حقوق د نریوال اعلامی برعایت کوي د بشری حقوق دونه دی دونه دی دونه دونه دی در دون پا زکراوری دکه اصلی شای په اما غا دی در نور طول اسه دی سرخی و لبشیرین و نکرویز و دی رنجو و دی اطرو دی دی شانو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 په دنیا کې شته د جهاد, تورسطان تورسطان. تورسطان. تورسطان. جهاد تورسطان. تورسطان. تورسطان. او د مجاهدینو په خلاف باندې د لوی جګړه روانه ده د جګړه تدې د سیس په خلاف جګړه وایي no, د تروريزم په خلاف جګړه مجاهدینو ته څه وایي ترورستان جهاد ته څه وایي او د دوی د نړیواله جګړه د تروريزم په خلاف جګړه د نړۍ ور انتر د تروريزم په خلاف جګړه نو د تروريزم په خلاف جګړه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 دوی <تصرف> وتاي دته ټوپک څاور کړې دی حکومت ته امریکا مرمهي څو گور کړې هم دوی ور کړې څو گور کړې تمرین څو گور کړې بیرملرېم لاټړې څو کړې بسره تیاری چا شاګرځي اغوی به چاته تورستان وایي د کوفه دای دینه تورستان وایي نو دیم تبېله چې وسلایډ مې غواړم ټوپکې د مې د مغز ډوړې د مغز لباس د مغز تنخای د مغز تمرین او روزنه د مغز لخوانه اهد د هدف د مغز لخوانه د دوخمن تعیین د غل خوانه به وي دا خو مې نه درکړي د دوخمن مراته ډبې او دغه دوخمن څوک ده, ده او مجاهد وایي توریسټ توریسټ نو زکه خدم قانون هر راز تو رو رستی عمالو مخنیوائی بکوی دولت یعنی دی هر دول جهاد مخنیوائی بکوی کاغه دی خلی جهاد ده کدی قلم جهاد ده کدی توپک جهاد ده کدی مال جهاد چې کم تاجر کم نیک سڑای مجایدینو سر امرست دو کدوی خبر شي بندی که یا نه بندی که یا کم محاصل کم شاگرد کم استاز یا مزمن اولی که انترنت فیسبوک یا بلچر تایی مجالا که اغه دوه بندکي تهديدوي کانه تهديدي ها ها ملای نه ویناونه منه کدي دکنه په دې موضوعاتي کې به وینا نه کوي د هر ډول جهاد مخنیوي بکی او دغه د جهاد لپاره د تروريزم تکي چې مونږ وایو چې دوی دوی جهاد ته تروريزم یا تروريزم مجاهد تواي دا د موږ اخوان نه د تپل شوی تعریف دوی خپل عمل نه دغه شی تواي په ټوله دنیا کې مرتواي په مجاهدت تروریسم و جهاد تروریسم و غیره جګړه ته د تروریسم په خلاف نړیواله جګړه وایي نو د دې د تعریفونو پر وړاندې کې د دې د مصداقونو پر د د دې ماده د دې لفظ هر راز ترورېستي اعمال واضح معنا همدار او زیچې د هر راز جهات به مخالفت کې یو مخنیوي وي کی. کی ده خو په ومه ماده کې خبره وایي دا وای دا په دوشمو ماده کې وای اند افغانان د اتباع او ترمنز هر راستبهیز او امتیاز مانه دی دی ونسان اتباع چارڅوکي دغه ټولي او ډول غنلای کی احترام بم د ټولي یو ډول کی مرتبه بم د ټولي وای د کفر او د اسلام خبره دی پکې نه نه ټول به اورول مسلمان بم کومه غرزه خل لري لکه کومونیست خل لري یو تقوا دار سړی بم کې امر زرخ لري لکه یو مرتضوی او ای صاحبم بکې امر ارځخ لري لکه مؤمن مجاهد مخلص سړی چلرې ځکه قانوني اساسی واي چې د اتباو د افغانستان د اتباو ترمنز هر راستي تبعیض او امتیاز منه دی د افغانستان اتباد قانون پوره نه مساوي حقوق او واجب لري فصلی رښتما ماده کې وايي ازادي د انسان طبيعي حق, حق دی د حق د نورو آزادۍ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 چنو نو خو پاک شو خلاص خبرې دې باندې غنښ چې تور تواید ده او شریعت خو دې کنه اساسي ده ما خو ویل چې دې خپل نن له تطبیق نو مخکده ورسته یو عمل جرم نه ګڼلای کیږي مګر دې هغه قانون لمخه چې دې جرم تر ارتكاب دې مخه نافذ شوی یعنی اول قانون نافذ شوی او بیا جرم وشي و دې شریعت خبر خمه بيخ کړنه ده او دا جرم مثلا چې دا شوی ده د تر قانون اساسي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 نیوال کیدای توقف کیدای نشی هر چاته سزا نشی ور کول کیدای مگر د بسلحت محکمه په حکم او دغه قانون له احکام سره سم چې عمل تر ارتكاب مخ نافذ شوی وي ک قانون ورسته نافذ شو او دا ولو که شرعي جرم یغه مخ کې شوی د دی دغه تدقیق په قانون نافذ شوی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 او کوم تام دل تاسو سره ای چې د موږ مجرمين چې تاسو سره دی غتاس موږ ترکه چې د موږ چې لمنګ سره دی غمو موږ تاسو او یا په بنوم نړیټی تړونونه کې د نړیوالو شایوی او کفر تړونونه نبي هم فکر مینو که کفر تړونونه کې چې فلانه مجاهد انټرپول ته مطلوب دی انټرپول یعنی انټرنیشنل پولیس انټرنیشنل پولیس ته بنوم نړیټی پولیس لپاره فلانه سره مطلوب دی او هغه افغانستان کې وسیږي او د څه په خاطر مطلوب دی د جهاد په خاطر شوی په انځه کې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 بل فرسکې ولرو بیا هم حرام ده زکه چې دی امریکا مجرم خزمہ استایلې سره دا خزمہ واخلمه پار مجاهد امریکا د مجرم ده زي مجاهدان امریکا ته ورک امریکا ته به مجرمي ما ته واخلی قدر ورسره ده ناس دا کنه ما ته دې قدر ورسره ده دغه تبادل د بندیانو د په خپل خپل ذات کې روغه نه ده په نه ماده کې وای دا سې جزا چې د انساني کرامت مخالفه وي منع ده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 포 بنیاد باندې الله دے حکم په بنیاد باندې د توې اېدادی انساني کرامت مخاليف سزا ده نو دوی دا نه وایوس چې شرعي حدود نافذول ممنودي بلکې وایي اغه سزاګان ممنودي چې د انساني کرامت خلاف دي او زګ د انساني کرامت خلاف سزاګان دوی څه چوي د دې بلرونه څه چوي الله حدودو ته حدود الله توي نو امدا هغه وجه د شرکتونو امریکایانو د ګډاګي نظام ته جوړ کړی په 134 لسو کلونو یا 130 کلونو کې د یو ځل د پاره هم چرته دی الله حد نه دی نافذ شوی تاسو چرته دی لیدل چې هغه څنګه سر کړی ځاني ځانیا تاسو دی لیدل چې د چان لاس پر کشوي تاسو دی لیدل چې څوک د شرابو په خاطر په درو بنو حل شوی تاسو دی لیدل چې خاطر قصاص شوی مجاهدینه هي د امکړې دی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 سووک حق لري افغانستان اعتبات سووک دی هرر سره چې تشه ده اندو د که سک ده که یهود ده که مسیاه ده که هر هرمللحد ده که کموننس د کسي کولار ده که هرر چوک ده خو مازی د کارت ورسره دی د تشکه او سر د یبانان پاسپورټ سره ده اغ د انتخاب ده لو حقام لري او د انتخاببهلو ح لري ل حق څخه دی ګټ اخستلو شرایت اولارري د قانون پوسيله پو تنظیم میگیي.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 د ومنځ په هر افغان کې راځي کنه سکولر په هر افغان کې راځي کنه د هر یو حق لري چې خپل فکر دی وینا د لیکنه لري د تلویزیون لري انزور یعنی ییکس که ژوند ایکس وي ثابت ایکس وي د دي مطابق رعایت شديدي قانوني اساس دي حکم رعایت کې کوي سرګندول شي خپل ازادي دی بیان لري هر یو خپل عقیده د تلویزیون خلکو ته خبر او لشي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 دلته بت اسلام تدبيقي كدلته بت بشار حقوقي اعلاني تدبيقي كدلته د ملګرمل له تو منشور تدبيقي كم ده مرتد شو اغه د خپل حق وکراوه اسلام ايده مرتد شو دبن توبه واسه كتبه نو بسي وي وزن مړي كه شي نو تبوس كم يوبته د ګوندونه حق لري خو شرطه ده او دا داسې اوشار د دا چې نهتر سره کې دون کاشر ده نه متحق کې دون کاشر ده د ګون تشکلات او مالی سرچین به سرګندې وي نظامی او شبه نظامی تشکلات او هدفونه به نه لرې جی تشکلات به هر ګون چې افغانستان کې جوړیږ اسکاریی کار به نه جادس اسکاری کار د کهه ملکې په واصلی کېږ ک ډ سرور د ډولو سر د پاه ک ون جوړی پروانه نه کوي چې د واصلې ګون جوړ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 دي حق دي احقاق لپارة, دي حق دي ديفادل پاره نبها اجازة نشتده فشبقدرسه وما دكي سبحانك اللهم و بنحمدك أشحد اله الا انت استغفرك واتوبة